Să sun diwanus sallim ala rasulina mustafa Muhammadul wa al. Setiap kali saya terbaca ataupun membaca surah al kafirun dalam al-Quran khasnya dalam solat maghrib yang banyak kali nabi membaca surah al kafirun dan kebanyakan imam-imam di Malaysia khasnya memang banyak kali selalu membaca surah al kafirun dalam sembahyang maghrib timbul tanda tanya dalam lintasan saya lah kenapa surah itu dibaca selalu sedangkan terlintas di hati saya adakah, bolehkah berlaku kita nak sembah Tuhan agama lain dan bolehkah berlaku orang agama lain nak tumpang sembah Tuhan kita Negasan Al-Quran dalam Al-Kafirun itu jelas Allah panggil Quliyah Ayuhal-Kafirun Katakan Wahai Muhammad Wahai orang-orang kafir La a'budu ma ta'budu Saya tidak akan sembah Tuhan yang kamu sembah Wala antum'a'bu Kamu pun tidak boleh sembah Tuhan yang aku sembah diulang balik diulang lagi taukid dia panggil. Wala ana abidum ma'abtu. Tidak sekali-kali aku kami orang Islam akan menyembah tuhan yang kamu sembah. Wala antum jangan pula kamu sembah tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum kamu agama kamu dan kami agama kami. Nampak ketegasan, nampak macam satu message Islam Agama memang pada umumnya kita ber, boleh bertoleransi Boleh bertolak ansur Tapi Bukan dalam semua Banyak yang boleh Ada yang tak boleh Yang ini tak boleh Contohnya macam kita lah Kita seorang peniaga, seorang politician, seorang korporat, seorang ekodimisyen, seorang puas. kita benar-benar kita betul answer. ada benda tak ada betul yang tak betul-betul ansur menyentuh hal maruah, hal peribadi Islam sama tapi rupanya berlaku sebab kalau besar berlaku di mana waktu Pope Benedict yang ke-16 melawat Turki September berlalu dia sengaja merancang untuk pergi melawat Turki dan nak masuk melawat Masjid The Blue Mosque pada waktu semua yang zuhur nak diadakan Bila orang azan zuhur Dia hormat azan Imam nak semayang Begitu dekat dia kami nak semayang Dia hanggup Dia nak semayang sama Imam itu pun Tak tahu apa yang berlaku Tapi dia benarkan Dia bolehkan Pope Benedikt ini kita tahu dia tokai besar Roman Catholic dia duduk soft yang pertama belakang iman dikembar oleh dua pendong iman free. yang yang jadi iman mufti yang seorang dia mufti mufti Turki bukan iman mufti mufti Turki mufti Turki mufti tak keber dia tak keber. sampai habis semayang dia bukan Kristian biasa dia Pope Benedict bila, bila ini berlaku Saya kalau sekarang baca berita saya pun tak beryakin setiap gambar di siapkan oleh Al-Islam dengan kiamnya dengan dengan tawadok semua dia kiam kiam kita kiam uh, kiri kanan di atas dia kanan kiri di atas tak apalah dia punya pasal tapi nampak sangat meletakkan umat Islam ini cukup serba salah terutamanya mukti nak kata lupa apa kita dah baca tiap-tiap jangan kamu sembah Tuhan yang kami sembah Kami tidak akan sembah Tuhan yang kamu sembah. Sekarang dia nak sembah Tuhan yang kita sembah. Nak larang. Pun tak boleh. Lagang pun tak boleh. Nak larang dia nampak sangat Islam tidak toleransi. Orang lain boleh nak, nak sembah Tuhan kita apa salah dia, dia punya hal sembah lah sembahlah. Tapi tidak, ayat kata wala antum abilama'bud. Kamu jangan kamu tidak boleh semua kamu tidak boleh semah sebab lakum dinokong boleh ya din dia berlaku gambar Yang pertama keluar dalam Al-Jazeera komen daripada komentar Al-Jazeera tu agak berat sikit lah. mengapa pop mengambil jalan itu Depo tak boleh masa, masa pop war sebelum dia masa di Timur Laut, nampaknya di Palestin, dia pergi tempat the Wailing Wall. The Wailing Wall. Bezanya, masa pop pop war dulu di Palestin, dia pergi ke Wailing Wall tempat orang Yahudi sembah ibadat. Dia seorang sahaja pergi semayang macam Yahudi semayang, tapi the Wailing Wall. Boleh tak naya? Gama-gama yes, dia ambil, disiarkan. Ini, dia datang ke kita pula Tentulah dia Tidak boleh jadi imam Tapi dia takut Kalau dia tak jadi imam lah Haru-biru Haru-biru tak apa Biru-haru yang kacau ni Okey, saya saya lihat ini Inilah dia antara Taktik taktik halus kita dihina, dicela, dicerca. Orang semua tahu mengatakan bahawa kita ini tidak benar mereka semua Tuhan kita. Melawat hmm. mesir boleh? Bayang sorry. Pak jelas. La akbud ma ta'bud Aku tak sembah. Tuhan kamu semua. Kamu jangan jangan sembah. Tuhan aku sembah kalau benda buat seorang, pergi seorang, akan sembahyang sama kami dia sembahyang sama kami, tunduk bangun sama kami kiaf sama kita, angkat sama kita tak kia apa dia baca Jadi, perbuatan itu perbuatan menghina ha. cukup menghina seolah-olah ini bagi orang yang menyetujuinya apa salahnya, kan kita tunjukkan Islam dia toleransi, itu saya kata jangan sampai kepada hal Tuhan pun kita tolak, so Jangan sampai sembah Tuhan kita tak tolak. Kalau itu pun tolak langsung, apa yang tak tolak langsung? Luz kita ni sampai langsung tak dapat undang. Nilai dia langsung pada ketika itu. Tapi dia berlaku ni. Satu demi satu yang kena Dia berlaku dan gambar tu dia siarkan. Al-Islam pula siar. Muka depan pula. Dia... Saya tidak nampak satu kemuliaan Itu satu kehinaan Sebab kita membiarkan orang Melanggar hukum Quran di hadapan kita Dan kita macam Meredai dia melanggar Padahal Quran terkata dah Wala antum, Kamu jangan Jangan kamu sembah Jangan kamu sembah Tuhan yang kami sembah Semua Tuhan semayang Satu daripada kaedah kita Maka tidak boleh semayang Tapi dia berlaku dah, tengah-tengah keparahan masyarakat Islam. Tengah tak parahkah? Saddam Hussein, dengan tidak kiralah apa yang dia buat. Tapi dia manusia, dia Islam, dia senang lah jamaah dilaksanakan hukuman gantung pada pagi raya pagi raya hari raya kurban orang kurban binatang dia kurban orang pagi raya dan mana pernah saya tengok orang gantung hukuman gantung dibuat tengah khalayak ramai Bukan khalayak ramai ni khalayak dunia semua tengok Insan nama Saddam itu dimasuk Tadi jeruk, dia Dunia semua nampak Ditarik Dunia semua nampak Nak menunjukkan Sama ada Nak Abah kata hukum Islam itu cruel Kejam, zalim Atau Nak Abah kata Pemerintah Islam ...zalim dan kesemua zalim. nak Nahabah kata... ...hukuman... ...yang dilaksanakan ini tidak berlaku di Amerika. Dan mereka tidak ada hukuman bunuh macam itu. Kalau pernah dulu... ...ni Habib Aswal pernah bunuh... ...Kanadiyah dulu pun... ...ni dia hukum bunuh. So... Dia gunakan media yang macam ini, setiap satu demi satu, demi satu, demi satu, dia menghina, dia menghina dan sebagainya. Tapi adakah kita orang Islam, adakah OIC memang so, tak? Sampai OIC ini, Tak Macam tak boleh bersuara, tak boleh bertindak. Macam itu saya katakan. Kalau so, saya, perasaan saya, saya tak boleh banyak gambar pot, banyak dik Semua Islam tu dia menghina Sebab dia bukan Islam Dia tahu kita tak betul pada dia Dia tahu semua yang kita main-main itu Dia, dia tahu pun, dia tak tahu dia orang Tapi kenapa dia buat? Mengapa dia buat? Tak ada bantahan Dia kira sia pula Sebab dia kata ini di antara benda-benda yang uh, musibah di dalaman kita kena di luar kita kena bala bencana kita kena satu demi satu kena banjir tak habis lagi berita yang saya tengok Tantri Seridak termelan cuaca hujan akan turun sepanjang minggu ni di sebelah utara pula Masuk utara tu Kelantan, Tenangganu dan Faham Maksudnya Amaran Dari Allah Ancaman dari Allah Dan penghinaan yang kita terima Satu Demi satu, demi satu itu untuk menyedarkan Kalau balak turun bukan Untuk <tuh> semua-mata kerana nak nak hukuh hati nak nak ceksu orang. Dah. Digunakan la'allakum tarji'un. Semoga kamu balik kepada Allah. La'allakum yadhkarun. Maksudnya mereka teringat kepada Allah. Sebanyak yang dikatakan demikian. So saya kata sebagai Komen awal saya mengatakan bahawa itulah di antara Sisipan-sisipan dalam kehidupan Islam dan Muslimin zaman mutaakhirin Kita berhadapan dengan yang besar sekali Dengan gejala kemurkaan Allah itu kepada umat dan kepada dunia Semakin hari semakin jarang dan semakin hari semakin hebat Dan bercana-bercana pun yang, yang tidak pernah berlaku sebenarnya. macam yang berlaku sekarang yang dia berlaku di Johor di Faham memang tidak pernah berlaku macam tu macam berlaku yang di, dekat Surabaya di Surabaya uh, berita keluar dalam desan. Sun tak, saya tak nampak dalam berita yang lain yang cerita kata bila korak pipe gas untuk dapatkan gas di antara dekat dengan Sulawesi dekat dengan Surabaya kan. Cuba yang keluarnya ialah Lumpur keluar, terus keluar keluar, keluar, keluar, Lumpur tenggelam rumah tengah, dah sampai kelandasan eh, kapal tumbang utama di antara Surabaya dengan Jakarta dah timbul dah mari di mana dia bukan keluar gas, bukan keluar air bukan keluar minyak, keluar Lumpur kelebuk kalau, dia, kalau dia keluar di Kuala Lumpur tak apa. Memang dia Kuala Lumpur. Dia ni keluar bukan di Kuala Lumpur dia keluar di Surabaya. Tak pernah belah dan, dan bukan sedikit. Dan mai di mana ni kat Di pada bulan Mei kan, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. 8 bulan keluar tak bontir-bontir lumpur. Nak tutup macam mana dia lumpur keluar, dia jadi timbunan dengan lumpur. Nak masuk? Tak boleh. Dia terus keluar. Tak pernah berlaku. Kita melihat itu semua sebagai contoh-contoh yang saya nampak. Lagi. Nak mengajak manusia insaf, mengajak manusia balik kepada Allah. Paling priority, priority penghidupan ni kena banyak balik kepada mendamping diri dengan Allah Taala. Yang salah satu daripada pendampingan kepada Allah yang kita belajar ni nak menghalusi hal-hal tentang sembahyang, tentang salat. Yang uh, kuliah yang lepas kita sampai kepada bacaan-bacaan uh, ataupun wirid-wirid yang yang biasa dibaca selepas sembahyang. Tak baca pun tak apa dia sunat. Nabi baca. Tapi jelaslah Nabi baca, Nabi buat. Dia tidak muazzabah, tidak muazzabah, tidak buat sepanjang masa yang sampai sekali pun tak mati, tidak. Kadang-kadang dibuat, waktu betul sibuk, dia tak buat, sebab ini sunat. Tapi yang kita buat, yang khasnya yang Malaysia, orang Malaysia, orang Tenggara Asia khabatnya, yang kita duduk baca lepas semayang itu, Boleh katakan kebanyakan ada contoh dalam ini. Daripada mula kita baca sebab halaman 20 sampai yang minggu sudah itu. Minggu sudah, memang terbanyaklah bacaan-bacaan. Ini contoh sahaja. Makna dia apa sahaja yang nama dia wirid. Wirid itu asalnya maknanya apa yang warid. Apa yang datang kepada kita daripada sunnah. Nabi, sahabat dan orang-orang yang dapat dipegang ilmu mereka. Orang yang siqah. Yang pentingnya, ibadat tidak habis dengan Assalamualaikum warahmatullahi Tak habis dekat tu. Lepas tu banyak yang boleh kita baca. Baca Quran ke, baca zikir ke, baca tahmin ke, tasbih ke, baca ayat Quran ke. Ini ada contoh. Kita boleh. So, pada sambungan pada malam ini... Di Uh, dia nak terangkan sedikit bagaimana caranya untuk kita memelihara, menjaga salat meninggikan nilai, quality achievement dalam masa kita menunaikan salat disebut dan demikian lagi setengah daripada orang memelihara salat sembahyang dan yang mendirikan baginya Ia mengekalkan dan menyungguhkan atas mengejarkannya. Itu so, poin. Satu, kekal semayang maknanya tidak ada yang kita tinggal. Mengekalkan semayang tidak ada semayang, tidak ada salat yang kita tinggal dengan sengaja. Tidak menafikan ke kelemahan kita, kelalaian kita ada yang tertinggal tertidur, tertinggal letih, sakit buat operation, sebagainya ada, sebab itu sebagai insan biasa tu, kita tertinggal tapi yang penting pentingnya kita kekal semayang kalau tertinggal wajib diqadakkan segera so, semayang yang tinggal wajib qadak segera Maksudnya, kalau boleh qadak ni maknanya kalau boleh ...kalau tertinggal asar tadi itu... ...datang... ...kadar segera... ...kalau boleh kadar sebelum semayang maghrib itu boleh kadar tak? Kalau tak kadar sebelum pun... ...tak apa, boleh kadar selepas daripada kita semayang maghrib... ...wajib kita tidak semayang sunat. Mesti diutamakan yang wajib daripada yang sunat. Maksudnya, kena kadar dulu so qada semoyan ini ulama bersemua semua pakat dia dia kata al qada ala al faurik dia wajib qada dengan serta merta maksud serta merta secepat yang mungkin kena qada melainkan kalau, kalau kita tertinggal semoyan itu tak lama 20 tahun tak mungkin lah nak qada serta merta 20 tahun berapa ribu waktu Itu maka ulama mengatakan bahawa, dia boleh pada ketika itu, dia kaza tidak berhenti, cuma sekadar hari ini buat 10, besok 10, ataupun hari ini 5, besok 5, setiap hari 5, 5, 5, 5. misalnya lah. Itu pun al-fauri juga, tapi dia boleh melambatkan kerana dia tak mungkin boleh kaza akan yang 10 tahun tinggal. Tapi yang nama kaza, wajib kaza. Tidak ada pandangan, tidak ada pendapat dalam mazhab-mazhab pekah yang muktabar yang mengatakan tidak payah qadah. Anda buka tidak mana pun mazhab mana mazhab pekah yang muktabar yang dapat orang pakai, semua kata wajib qadah. So, pegang yang tu. Pegang. Kita khas syafi'i, kita wajib qadah, kena qadah. Dan <coughs> bukan kekal saja, dan menyungguhkan atas mengejakannya. Maksudnya kena buat sungguh-sungguh. So, dia menyungguhkan itu kita tidak boleh buat main-main kena buat cara serius kena bagi berat ambil berat sembarang itu kena ambil berat dia keutamaan tengok macam Abdul Wahab asy seorang so, ulama besar Abdul Wahab asy dalam kitab dia Al-Bizan kitab besar sebab so, ni orang terkenal lah, ulama besar dia dalam kitab Al-Mizan dia sebut meraukan dalam kitab Al-Minan -Al Al-Kubra. Kita Al-Minan Al-Kubra. Dia menyebut saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tulis uh, kitab Minan Kubra itu dialah dah sakit teruk dia dia hendak meninggal. Lah. Dia bersyukur sampai ke saat aku tulis kitab ini. Tidak pernah sekali pun dalam umur hidup aku, aku semaiyang di pertengahan waktu atau akhir waktu, semua semaiyang aku telah aku tunaikan pada awal-awal waktu sepanjang hidup. Kita minan kubur, minan pakai anugerah. So, boleh manusia dipunya. Dia punya disiplin diri dia Sampai ke peringkat Dia boleh semayang Sepanjang hidup dia di umur Lanjut Yang umur muda pun Imam Manawawi sahaja Imam Manawawi walaupun dia Kali besar Kitab dia banyak sebagainya Dia meninggal umur 45 aja Umur muda 45 Tapi Asyarakat ni orang tua Tapi sepanjang hidup tu Dia boleh semayang Semua semayang Waktu Dia semayangkan pada awal waktu Semua semayang Pertanyaan kita sekarang Jangan dia semayang awal waktu Akhir waktu pun terdapat Itu yang, yang Bila ulama maklumat mengatakan Menyungguhkan atas mengerjakan dia Dan yang terbaik dia kata Yang sempurna lagi pula Semayang lebih Dah sempurna dah nak lebih sempurna akan lagi mengerjakan dengan berjamaah walaupun sembahyang seorang itu dah sempurna bagi seorang tapi dengan berjamaah perbuatan yang sama cuma dengan nama jamaah sekumpulan jamaah dua orang so digandakan pahala kita pun tahu 27 kali ganda pahala 27 hari itu 27 kali ganda tu maknanya kira lah 27 kali semayang gandaan pahala tu hanya dengan kita berjamaah sekurapan dua orang kita akan jumpa nanti lah dengan semakin banyak jamaah maka dia semakin banyak pahala sebab tu maka logik sebab tu sebab tu kita boleh nampak uh, mu'jizat Nabi dan Nabi katakan bahawa semayang yang paling tinggi sekali nilai pahala dia ataupun paling banyak sekali ganjaran dia semayang dan haram Yang kedua semayang masjid dia Yang Nabi Ketiga semayang masjid Al-Aqsa Kenapa masjid uh, haram sampai 100 ribu kali ganda pahala Tengok Dipertahankan Di zaman Nabi Ketapa ke zaman ini Kalau banding antara mana banyak orang semayang Masjid Madinah dengan masjid Mekah Jawapan dia Memanglah umumnya Masjid haramlah orang yang paling banyak kali semayang dalam semua waktu Dan tak pernah tinggal Sekarang semakin banyak Seorang so, haji pun 2.5 million se so, 2.5 miliar semayang itu semua boleh katakan majoriti semayang Jamaah masjid haram so, 2.5 million orang semayang Sebab itu maka sesuai dengan yang pahala yang dibagi seratus ribu kali ganda pahala Pasal jemaah ini bergantung kepada semakin banyak orang, semakin banyak pahala Sebab itu maka semayang dua orang itulah yang dikatakan dengan dua puluh tujuh kali ganda Minimum kepada semayang jemaah dua orang Dan dua orang ini pula dia terbuka Dia tidak mengatakan mesti kedua-dua orang itu akil balik. Dia tak kata begitu. Maksudnya kemungkinan ada berlaku, kita semayang jemaah juga. Tapi belakang, semayang dengan cucu. Kalau anak itu orang besar, cucu tu kecil. Dia tetap jemaah. Sebab tak ta'uris semayang jemaah itu semayang yang lebih daripada seorang. Maksudnya, kemudahan yang Allah Ta'ala bagi itu begitu banyak. Sebab tu kena muwazabah ni maknanya seseorang di rumah di manakah kena buat jemaah. Si yang saya selalu komen tu kenapa yang bila tidak tengok the majority orang-orang Islam di Malaysia khasnya. Si Facebook dah ulang-ulang banyak kali. Bila pergi semayan nanti tempat ada RNR tu. Kita tepi jalan nak kita bontil. Tempat <coughs> Datuk bontil minum makan rest and restaurant tu. Pergi semayan disuka tu kalau tak organize semayang jamaah ada masuk tengok semua semayang masing-masing cakap -masing. eh. tadi sudah saya pergi Langkawi itu padahal semayang di Gordon Lounge saya masih guru Ni baru dua-dua-dua sudah, sudah. saya masuk dulu saya ada dua orang yang dah punya guru saya nak semayang satu mereka Dia tunggu. Lama saya ambil uduk. Kita kembang-kembang. Tak apa. Saya pun semayang. Datang seorang, dengar belakang. Allah Saya Alhamdulillah ada orang. Jangan Untung buah ini. Rokok, dia tak rokok. Akhirnya, rupanya... Seorang semayang sebelah kanan saya sebelah belakang. Seorang kiri saya. Dua semayang masing-masing. Saya di depan. Mereka ikut. Saya pergi salam. Tak apa. boleh salam. Keluar minum kopi dia, Keluar. Mari salam saya. Ustaz nak pergi ke mana? Maksudnya, Maksudnya, tak kenal aku kot ni. Itu semang-semang. Itu fon semang tu ah um, oh datuk dia sebut pasal tubuhaya dia punya biji datuk sebut tubuhaya kata ada kata ada datuk acap kata patak boleh kena saya tapi kenapa tidak boleh sembang jemaah Orang tu tak tahu Mengatakan semacam Ini lebih baik Semacam seorang Pahala 27 kali ganda Saya kan tak tahu Aku tak tahu Semacam apa-apa Bukan salah dia Itu trend Tak tahu pasal apa Kejahilan kah Ataupun kan apa tak. tak apa masalah Kalau Kalau ke, Kalau Kalau Kalau semua tu Tak tak mau orang jadi imam Dia masih semacam seorang Tak apa lah Tapi saya di depan Saya duduk tempat imam tu dah Bahkan tak boleh Allah akbar. Tapi tak, kita ikut. So, ke Kecewa pun ada, kesihan pun ada. Rogi. Rogi aku hari ni. Mengejahkan dengan berjamaah. Kerana bahawa orang yang sembahyang berjamaah itu lebih atas sembahyang seorang dirinya dengan 27 derjat ataupun pangkat ataupun pahala. Ni kita dah ulang selalu ni. So ulang selalu, dan bagi insentif selalu dan sebagainya Masih ini masalah Nak kata sekolah tak ajar, sekolah ajar Nak kata tak ada maklumat Kadang-kadang masjid baca khutbah sebut Tapi nak kena, mukit kena buat kajian kot Kenapa orang masih tidak mau cari peluang semaja jemaah Kes semaja jemaah ini dalam kitab, kitab pekah yang lain Sampai dia menyebut kita pekah menyebut selalunya Kalau kita semayang Jadi imam Memang ada makmum dah di belakang kita ni Terdengar seorang batuk di belakang selama uduk Yang kita yakin dia nak semayang Kita dekat yang terakhir dah Dia sunat imam itu Menta Memanjangkan Boleh tunggu tu Tunggu dah. Tu. Siapa dia masuk? Dalam rokok tu Sebab rokok ni rokok panjang Tidak-tidak Tidak, tidak. Kita rokok pendek Dia wajar dah Rokok dalam, dalam rokok yang panjang boleh tunggu sunat tunggu dia ni kalau tunggu dia teruk-teruk dia mainkan Allah kebal dia rokok dulu dia bagi dia kena kena nak cari kenapa dia tidak mahu pahala yang lebih perbuatan yang sama tak tahu pasal apa macam jawapan Mas butailah. Seperti barang yang datang pada hadis, hadis kata begitu. Maka orang yang memudahkan dengan orang yang memudahkan dengan laba ini, orang memudahkan untuk dapat untung ini, dia mudah saja dapat untung ni, laba untung. Dibangsakan laba pada agama. So, ini suatu kerja yang memberi keuntungan pada agama dia. Agama maksud dia pada amalan keagamaan dia, semakin kita mendapat untung pada agama, semakin maknanya semakin banyak dapat pahala. Semakin berguna kita, semakin committed kita dengan agama. Sebab tu semakin banyak pahala dapat, semakin baik. Tak ada sebab orang tak nak pahala. Tak ada sebab orang nak pahala. Jika nak pahala, mengapa tak buat? Uh, tu yang terkata nak perlu jawapan yang lain lagi uhrawi jadi untung akhirat padahal tiada payah menghasilkan dia apa payah saya nak saya takutkan tadi tu ada rumah kita pun kalau kita semayang tunggu sekejap isteri sedang masak tak apa saya tunggu 10 minit bagi dia selesai kita semayang sekali saya tak nak tinggal jemaah Kak Jah kalau rumah kalau di mana pun memang kita selalu kadang dia tunggu saya memang itu yang sekali untung dan tiada patut mencapaikan dia maknanya tiada patut tak patut untuk tak capai dia patutlah dicapaikan dia dapat maka itulah orang itu orang yang memudahkan agamanya kalau orang yang tak mau dapat pahala tak mau capai maksud berjamaah itu, maka orang itu orang yang dia memudahkan agama dia ini yang kata memudahkan agama yang saya bertafsirkan dengan makna ridah yang besar, ridah yang dipanggil murtad gejala murtad itu diantaranya istighfar pun bidin dia memudah-mudahkan agama dia memudah-mudahkan maknanya dia, dia, dia penaringan Harta kepada pahala pun di daripada ringan Dia bagi maksud dia tak langsung Tidak nak menunaikan semayang jamaah Semayang jamaah walaupun hukum orang tahu Dia kita perlu tipayah Kalau ada orang buat Lain tak payah bukan begitu Tapi tidak berdosa lah jika ada orang buat Tapi yang maksudnya yang memudah-mudahkan ini Bimbang takut kepada dia Memudahkan agamanya Dan orang yang tiada menghirau akan dia, dia Orang ni macam dia tak menghiraukan agama dia Tak menghiraukan putera agama dia Tak lagi kerana kata setengah ulama Ia perutu ya, setengah mengatakan perutu kipaya Sengah mengatakan bukan perutu kipaya Dia menye menye menyempurnakan pahala Di perang akan Orang yang meninggalkan dia Di sebuah kampung Ke semua sekali Seorang pun tidak mau semayang jamaah Mereka meninggalkan Portugir Payah. Yang tinggal Portugir Payah itu boleh imam pemerintah memerangi mereka. Dan lagi pula kerana membahayakan mazhab yang mengatakan orang yang berjiran masjid tidak harus sembahyang mereka dalam masjid, jamaah. Maksudnya ada, ada hadis yang mengatakan, La solata man bijaril masjid illa pil masjid. Maksudnya tidak sempurna pahala semayang Bagi orang yang berjiran dengan masjid Melainkan di masjid Tadilah maksudnya Pahala yang sepatutnya dia dapat 27 Dia eh, semayang seorang dapat satu sahaja So memanglah Salah tidak sempurna Pahala yang sepatutnya dapat Maka dia tak dapat Sebab tu dia katakan bahawa Maka semayang jamaah Di mana pun sebagai satu daripada Tuntutan hukum yang patut dipenuhi kata setengah ulama membandingkan membandingkan semua yang berjamah itu seperti air air yang banyak tiada menajiskan dia kedatangan najis mereka berubah rasanya tengok dia punya bandingan dia punya analogi setengah ulamak ini ulama menganalogikan dia dengan air air sedikit dengan air banyak air sedikit semayang seorang air banyak semayang jamaah air sedikit kalau kena najis sedikit air jadi najis air timba, air satu tong yang kurang dua kolah terkena najis sedikit tak berubah warna tak berubah bau tak berubah rasa Tapi hukum dia ke semua najis. Sedangkan air banyak, dianalogikan dengan semacamah macam air yang banyak. Bila air yang banyak, air yang lebih dua kolah. Air itu, kalau kena najis, asalkan tidak berubah warna, bau dan rasa, dia tidak jadi najis. Tetaplah mutlak. Maksudnya, Semayang seorang Amat mudah terdedah kepada kesilapan Yang boleh merosakkan semayang Macam merosak hanya air sedikit Bila kena najis Bila semayang jamaah Ditampung, tampung menampung Contoh tampung menampung Dia semayang orang masbuk Dia tak sempat baca fatiha habis Dia baca satu ayat sahaja Bismillahirrahmanirrahim dia tunduk rokok sama dengan imam maka dia dapat rakaat itu walaupun jelas dia kekurangan tak baca Fatihah habis tak, tak apa acu yang dikatakan dibandingkan sama dengan air yang banyak kekurangan sedikit ditampung dan sah sembahyang tu makna tertampung sembahyang dia tu punya halusi satu analogi satu contoh dia kata Itu dia cakap, najis, melainkan berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Itu najislah. Air banyak mana pun, air satu perigi pun kalau masuk bangkai, berubah uh, warna, berubah bau sebagainya. Memang najis walaupun lebih dua kolah. Kita bercakap ni air yang lebih dua kolah, air perigi, jatuh tikus seekor, tak apa. Boleh ambil sembahyang, boleh ambil wajib air lebih dua kolah jatuh lembu seekor mampu dalam tu tapi air tidak bau tidak tidak berubah warna tak bau rasa tak apa dia tetap mutlak hukumnya begitu nak minum cari air ay, lain lah air itu dah tidak kotor tidak najis itu cerita lain ada kuman cerita lain tapi sebenarnya budak tak nak ma tak mau begitulah tak mau berlaku demikian okey Bersalahan air yang sedikit Jadi najis dengan tetangga najis Jika dia berubah rasanya Atau baunya sekalipun Kita faham dah. Dan demikian lagi ini pun, Demikian lagi syaitan kuat atas Ia atas orang yang semayang sendirinya Itu Tidak kuat ia atas orang yang semayang berjamaah Makna dia Gangguan syaitan ke atas orang yang semayang seorang lebih kuat, lebih mudah dipengaruhi daripada orang yang semayang berjamaah bukti dia mudah kalau semayang seorang selalu kita terlupa dan was-was Lalu terlupa rukaan uh, Bilang rukaan kita lupa Kadang uh, baca kunut kita lupa Kadang baca awal kita lupa Dalam sembahyang dah lupa tu kenapa macam mana ni Nak petas balik kan nak pakai Nak cuuk dulu kan Itu yang akhirnya sujud sahwi Kalau dalam sembahyang jamaah Apa nak wah-wah eh Kita makmum Imam biasanya jangan lupa jaga agak biasa je lah kan lupa pun orang belakang teguk orang belakang makan sibuklah sebab tu memang kau orang belakang tak tak timbul dah aku lupa tahiyat tak timbul Lupa barakahat tak timbul dah pasal imam dah buat segala-galanya sudah so, lebih tenang hati so, syaitan dia masuk bila ada peluang untuk menimbulkan syak menimbulkan waham menimbulkan tidak yakin ah itu itu kerja syaitan ini dikatakan min syarril waswasil khannab dia waswasah Sepanjang semayang itu masa yang cukup cukup cukup terbuka ruang orang semayang seorang untuk dia hasut jamaah payah sedikit itu yang dimaksudkan dan lagi orang yang semayang sendiri itu tiada disuruh melengkan barang yang diakalkan dia kerana jamaah itu disuruh di bagainya semayang sebenar jika tiada diakalkan maksud dia sama ada kita gunakan akal ataupun tidak memang kita nampak sangat secara logiknya bila semayang beramai-ramai jamaah itu lebih sempurna semayang berbanding dengan semayang seorang setidak-tidak kita nampak kalau semayang seorang, cincai baca cincai sap-sap soy rokok lebih kurang pakaian lagi teruk. Kalau seorang kadang-kadang tu cukup dengan kain saja je. Oh jenis kain yang dia tinggal tu pun kain bulat tu. Buka lepas gitu, langkah keluar pakai seluar pergi pejabat, balik buang seluar pula, langkah masuk balik tu. Cukup senang itu kita nampak tu, tu, tu, kalau kita akal pun kita nampak memang nak pergi semayang surah pergi semayang masjid pergi semayang jemaah di rumah dengan isteri pun takkan sekal, aku, saya semayang jemaah di rumah kat belakang saya saya tak pakai baju walaupun isteri kita tak pernah sebab kenjal aku tu tapi seorang kena mengaku kalau, kalau semayang surah tu yang saya kata, sampai ke pangkat kain tu pun nak, nak seri balik kampung kain bulat gitu, seminggu macam syurat di luar mana tu pergi ke Iran, pergi ke mana tu balik seminggu kain bulat nah, elok ok, sebab tu segi akal kita terima semahyang jamaah itu dia lebih sempurna pakai pakaian pun sempurna kadang kadang tu lagi, lagi jamaah yang sebelum lagi uh, dalam jamaah kita ada azan, kita ikh, sekurang-kurang iqamah Tapi semuanya seorang ni memang kata kadang-kadang pula. Kadang-kadang tak khamat pun Macam semuanya Allah tak Al kebatul. Kalau eh. dia bor, Allah ramai sunnah aja. Ha, seorang boleh buat, tapi kalau dah jamaah, ada kita ada ikhama, ada doa. Ata lepas semayang pun kita nampak. Kalau semayang seorang... Waalaikumsalam. Dia bangun. Tapi kalau jamaah... Tak ada lah kita ni kalau melipat orang orang semayang. Ah, walaupun boleh buat lepas semayang. Bukan mesti... Uh, nak wirik dulu, baca doa pendek ke. Tapi dalam jamaah kita buat. makna confirm mengatakan bahawa... Kalau kita gunakan akal kita memang... Semayang jamaah itu banyak sangat fadilat dia dan kelebihan dia. Dan lagi semayang jamaah itu tali yang disuruh kita berpegang dengan dia. Yang dalam firman Allah, ta'ala, Wa'tasimu bihabillah jami'ah, berpegang kamu sekaliannya dengan tali Allah. So, dia, dia balik kepada hujah itu. maknanya hujah jami'ah itu, Wa'tasimu, Tidaklah kamu berpegang teguh Berpegang itu senang cakapnya Beramal sepenuhnya Kalau pegang saja Tak buat apa Waktu simul tu Berpegang tu maksud Beramallah kamu Bihablillah Dengan agama Allah Kali Allah ialah agama Allah Beramallah kamu Dengan ajaran-ajaran Dalam agama Allah, agama Islam Jami'an Ada dua makna Jami'an bermakna Kesemua sekali yang dituntut Satu Yang kedua Jami'an maknanya Beramai-ramai Jemaah itu makna ramai Semayang jemaah Semayang ramai Kalau jami'an juga Dia ramai. Bila ramai itu ada makna je Hatta semayang jemaah itu Menafsirkan Bagi tuntutan Wa' ta' simu Biah belah jami'an Berpegang kamu, beramalah kamu sekiliannya dengan tali Allah, agama Allah. Maka tiada orang yang lalai akan dia itu, sungguhnya sangatlah besar ia lupa akan masalahan agamanya. Hah? Dia pergi situ. Orang yang lalai, tidak melakukan demikian itu, dia lupa maslahat kebaikan agamanya. Dan sedikit gemar ia daripada menyungguhkan pekerjaan akhirat. Orang itu orang yang tidak gemar untuk melakukan pekerjaan dapat pahala di akhirat. Semua sekali yang dituntut, Satu. Yang kedua, jamian maknanya beramai-ramai. jama'ah itu mana ramai, semayang jemaah semayang ramai. Kalau jamian juga, ramai. Bila ramai itu ada maknanya atas semayang jemaah itu menafsirkan bagi tuntutan wahtasi mum yahb la jamian berpegang kamu, beramalah kamu sekiliannya dengan tali Allah agama Allah, maka tiap, tiap orang yang lalai akan dia itu, sungguhnya sangatlah besar ia lupa akan masalahan agamanya ha? dia fikir itu dia fikir, orang yang lalai, tidak melakukan demikian itu, dia lupa maslahat kebaikan agamanya dan sedikit gemar ia daripada menyungguhkan pekerjaan akhirat orang itu, orang yang tidak gemar untuk melakukan pekerjaan dapat pahala di akhirat Ini akan balik kepada uh, Dalam kehidupan dunia ni memang kita Boleh terasa, boleh kita Rasa boleh kita kerja kuat untuk uh, Paedah duniawi kita Agama kita lah, anak isteri kita sebab dengan dengan kita nampak laba untung yang kita dapat daripada kerja kita buat tak kira apa kerja sudahlah. Maka kita semakin semakin seronok bekerja, semakin usaha, semakin masa semakin panjang, semakin lama mak, makin bersungguh-sungguh, makin perah otak pasal kita nampak keuntungan duniawi. Kita nampak dengan wang ringgit yang masuk dapat lihat gerak keuntungan dari tahun bertambah-tambah, tahun, tahun ni Uh, untung sebelum cukai sekian banyak uh, tahun depan untung cukai makin banyak sudah so, nampak yang itu maka kita terpaksa kita gunakan sepenuh tenaga bagi mendapat paedah itu kan kita nampak tapi kalau kita nampak juga bahawa laba di akhirat bila kita buat sesuatu yang mendatangkan laba keuntungan di akhirat kita nampak kita seronok kerana dia telah terkumpul dan nak kumpul lagi nak banyak lagi macam yang kita tuntut dunia tapi masalahnya yang ketika orang yang lalai akhirat ni bahawa dia bila sampai ke peringkat dia tuntut dunia tuntut dunia nak banyak orang nak betul lah tapi sampai lupa kepada akhirat lupa kepada semahyang semahyang yang asas pun lupa usahlah jemaah ni lupa kepada kebijakan-kebijakan yang lain maka rogilah dia kerana pada ketika itu dia Memberi keutamaan kepada sesuatu yang akan dia tinggal, tidak beri keutamaan sesuatu yang kekal, yang Nabi kata, Fa asiru ma'abqa ala ma'abna. Asiru utama akanlah ma'abqa barang yang kekal abadi. Alamaya fena atau benda yang akan punah binasa. Atau oh, benda akan punah. Akan hilang daripada kita satu masa kelah. Itu pun bukan... Kalau, kalau kalau yang kita tinggal itu memberi manfaat kepada kita. Lepas mati, sebelum mati, tak apa. Tapi kadang-kadang yang kita tinggal itu, dia mendatang bala kepada kita satu yang azabnya bala kepada kita dengan tinggal harta kalau waris kita menggunakan harta itu untuk merosakkan diri mereka. Harta digunakan untuk melalaikan Allah Subhanahu Wa atau berbunuh-bunuhan anak beranak kerana merebut harta pusaka. So, bayanglah macam kisah macam kawan saya yang sepas sekarang menderita kerana kata pusaka tu lah dia murid kita murid darut sifat dia buka darut dia kerana sikit gaduh pasal kata pusaka adik jemput abang pergi ke rumah dia selesaikan aku selesai ke ni juga main rumah aku malam ni Abang pergi ke rumah Bagi salam Buka pintu Buka pintu ke saya Abang tengah-tengah pintu tu Satu timbel kampung Cuka getak Dan simbah muka Kedua-dua mata hancur Kuna muka kedua tak mati, badang ni berbuah Pengsan masuk hospital merana sampai hari ini adik pula pernah masuk penjaga 12 tahun pasal bergebut agerta kusaka So mna adakah bapa dalam kubur mendapat kebaikan, putus silaturahim adik dengan abang, dalam keluarga pecah dua, so, saya tu saya kata. ini yafna nih, debinasa, asiru yang utama tu yang nak katakan walbaqiyatul salihat. Khairun inda rabbika tawaban wa khairun amala. Walbaqiyat, yang baki, as yang paling baik. Apa yang baki yang paling baik? Dalam tafsiran, yang baki kepada kita, yang paling baik, yang paling rendah sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah akbar menyebut demikian itu dia tinggal, dia baki kepada kita, meninggalkan kepada kita, as-salihat cukup baik bagi kamu khairun indah rabbi, itu lebih baik bagimu kepada Tuhan wahairun amala sebaik-baik yang kamu berangan-angan dan bercerita-cerita maknanya pahala Kan itulah maka orang dahulu, orang zaman dahulu awalan dululah macam yang Quran sebutkan Orang-orang dahulu ni yang kena faham mereka Inilah yang utama dalam kehidupan Inilah yang paling besar masa untuk mereka kejar Kejar apa? Kejar pahala ni Kejar-kejar ukrawi Kejar-kejar yang sedikit, pahala yang banyak Kejar benda yang kita buat yang sama tapi kena buat pahala banyak Ashabikun, maka belum lomba melakukan itu. Ashabikun orang yang belum lomba yang tidak lepas peluang. Melakukan yang disebut tadi itu. Ulaikal muqarrabun. Orang itulah orang yang dimasukkan dalam gulungan yang hampir dengan Allah SWT. Muqarrabun Daripada takwa datang muqarrab. Orang yang hampir. Orang... Okey. Apa jadi jika sampai kepada Allah bagi janji kepada mereka dah Kamu, kalian yang buat demikian Akan ditempatkan dalam surga-surga yang penuh dengan ni'mat Maknanya jannat dalam surga-surga Mengapa dikatakan surga-surga padahal satu surga pun cukup sangat dah? Tak apalah anak Syurga nombor tujuh pun tak apa lah. Kawan saya kata, kaki limau. Kaki limau tak apa, Ustaz. Nak maksud? Kaki limau syurga. Tak apa. Maksudnya, di dunia pun mereka mendapat syurga. Syurga dunia, kerahmatan Allah, kenikmatan Allah yang diberikan kepada hambanya, itu juga merupakan satu syurga terhindar daripada bencana balak, satu ni amat <tuh> setiap kali kita melihat balak, cuba lihat kita Alhamdulillah ni, masih lagi 40 ribu orang ni yang di pusat-pusat pemindahan tak balik daripada sebelum raya sampai sekarang belum balik cuba bayangkan susahan kita, siapa yang kena rumah saya saya kata payah banjir rumah saya Kalau mau saya banjir. dah kita teringat, teringat bukan teringat, bukan teringat, sudah kerja. Teringat kita berada dalam suatu suasana keadaan kemurkaan Allah yang yang yang merata. Cuma rahman Allah itu dia tak turun ke semua sekaligus. Tanya ini, tanya ini, tanya ini besok besar kita pula mungkin tapi akan tunggu so, okay. kesemua ini akan kita tinggalkan <tuh> kita kena beri keutamaan <tuh> barang yang kekal abadi bersama kita apa dia? pahala orang tak boleh ambil harta-harta bank boleh ambil kita mati pun bank boleh ambil boleh caveat lagi dan sebagainya tapi kalau pahala tak tujaka alam ayah pernah atas benda yang akan binasa daripada kita apa saja yang kita, kita miliki ini, semuanya akan binasa Okey. maka tiada ketahui orang yang menuntut akan dunia menanggung ia akan penat dan payah ia kerjakan yang berat berjaga malam dan berpanak ia sehari manakala hasillah baginya maksudnya suku sejemput daripada labahnya Bercaya, lupa ia daripada menanggungkan akan payah-payah. Maksud dia, untuk mendapat kerja dunia pun bukan senang. Untuk mendapat kemudahan dunia pun bukan senang. Jaga malam, berpeluh siang hari. Cari rezeki tu. Menelayan. Belum tahu dengan belanja minyak yang mahal sekarang pergi dengan bot Belum tahu bolehkah tidak. Kadang pergi banyak tak boleh. Hatta cari kayu gaharu dalam hutan. Belum tahu jumpa kah tidak. Yang musad kali boleh balik kah tidak. Sesat. E, berniaga. Keluar modal banyak. Belum pasti untung. Malah banyak. Yang gulung tiga. Mereka tengok Sokabar. Orang Sokabar Melayu. Mana-mana. Berapa halaman tu ruangan yang C cerita orang bangkrut? Empat halaman surat khabar setiap hari. Yang bank tuntut, yang dikelai bangkrut, dikelima tu. Tersaagi empat halaman surat khabar berapa ratus orang setiap hari, setiap hari. Maknanya mereka kerja sungguh-sungguh. Usaha kuat. Buat sungguh-sungguh tapi yang berakhir dengan bukan laba, dia dia rugi. Dia dia bangkrut. Kita minta, minta simpang lah. Minta simpang, jangan bingkak. Itu dia sebut kata, memang teruk. Kerja berat, jaga malam, berpanas ia sehari. Hasilnya bagi maksudnya, sikit saja. Apa yang sedikit? tu, Kalau untung pun, tidak pernah ada untung yang Allah Ta'ala janjikan. Macam Allah janji nak bagi. Contoh dia, kalau kita buat, Untuk dunia dapatlah apa yang kita dapat jika dapat. Kalau tak dapat kita susah kita bengkar dan sebagainya. Tapi untuk Allah sepaling paling tidak suatu pekerjaan yang baik hasanah Allah janjikan dengan sepuluh kali ganda dengan ayat manja abis ha bil hasanati falahu a'ashru amsalihah. Buat suatu kebajikan Yang mendatangkan pahala Buat kerana Allah Paling remeh Paling koman sekali Allah balaskan dengan Sepuluh kali ganda Sampai kepada Tujuh ratus kali ganda Satu ringgit Yang kita belanjakan Di jalan kebajikan Kerana Allah Dermakan bagi bantuan pakir miskin, ke, bagi orang um, mangsa banjir ke, bagi tabung khairat uh, buat uh, masjid dan sebagainya. Dijanjikan seperti satu biji tanaman yang kamu tanam, dia tumbuh, ha, itu dia, dia investment, dia tumbuh tujuh tangkai satu tangkai ada seratus biji, maknanya satu kal, satu yang kita buat, katakan keluang seringgit Allah jadikan sampai balasan tujuh ratus kali ganda sampai kepada seribu kali ganda apa dia? macam semayang masjid Nabawi satu semayang sampai kepada tujuh seribu kali ganda sampai kepada seratus ribu kali ganda tadi semayang masjid haram maknanya korang langsung tidak ada yang ada pun untung dan untung dan labanya banyak bank rakyat paling banyak pun 15% 15% itu pun bukan semua orang apa besar dah tu bank islam lagi bagus Okey. Sebab tu eh uh, dia, dia cuba tu tu, tu, tu, tu, tu tu nilai yang yang value addednya yang yang bertambah nilai kita kelihatan balik so, pembentangan yang ulama dulu buat dalam konteks semalam yang boleh pergi sampai ke situ. Nak, nak timbulkan satu motivasi bahawa kita diminta gemar melakukan kerja yang datakan laba daripada menanggungkan akan payah-payah yang dimud, dan dimudahkan. ...segala yang payah-payah dan dan membilangkan barang yang tercapai... di ...dipada laba dunia yang pani itu akan tuannya yang amat besar. Maksud dia kalah. Laba dunia, laba yang akan panah. Pani, panah yang akan binasa. Laba dunia, laba yang akan binasa. Laba akhirat, laba yang tidak akan binasa sebab tuannya amat besar. Allah taala yang Maha Pengampun Maha Pemurah. Barang siapa tidak menggerakkan pekerjaan ini, ha, kalau orang tak mau hitung, tak mau nak nak fikir dua perumpamaan tadi, dua kelebihan tadi. Di atas dunia kena buat. Jangan tinggallah dunia yang semua yang... teruskan, tapi jangan sampai lupa habuan yang di akhirat ni. Jangan jangan lupa. Kerjakan. Siapa yang tak mau tak mau kira pekerjaan tak mau bilang ini dan membilangkan barang yang tercapai daripada laba dunia yang panas itu akan dan siapa yang mengira ke pekerjaan ini bagi dirinya dia akan rugi dengan berkira dengan melihat balik ini keuntungan satu motivasi kepada kita untuk buat lebih buat dah untuk buat lebih bagi kepentingan kita di akhir akhirat adalah ia daripada Allah dibilangkan daripada orang yang munafik kalau jika tidak buat demikian tidak perhati, tidak kira tak mau ambil berat kepada apa yang Allah janjikan di akhirat sampai kepada tok syeikh kita mengatakan dia seorang yang munafik bagi maksud bagi maksud so kalau kita kita kita mengaku mengatakan bahawa mana lebih baik di antara kita mendapat kenikmatan dunia Tapi kita hilang akhirat kita dapat akhirat hilang dunia. Kita kata kita mau biar dapat akhirat. Hilang dunia tak apa. Tapi yang kita nak kalau boleh dunia kita dapat, akhirat dapat. Tapi kalau orang yang kira dunia sahaja, sampai lupa kepada akhirat. Tak mau ambil peluang, tak mau fikirlah. Itu dia tindakan munafik tu. Lidah kita kata nak akhirat, tapi yang kita beramal bukan akhirat. Itulah mesej dia. Melainkan nyata ada padanya daripada uzur yang mengharuskan meninggalkan berjamaah Semua kewajipan ada execution ada excuse. Semua kewajipan dalam Islam tidak absolut ada excuse Macam kewajipan jihad Perempuan excuse, dia tidak diwajibkan Tapi boleh keluar Perempuan zaman Nabi keluar walaupun tak diwajibkan orang cacat zaman nabi al muawiqin tak diwajibkan pergi jihad excuse tapi mereka insist nak keluar keluar macam seorang yang baru masuk Islam orang Islam yang yang faham Islam dia wajib berjihad tapi orang yang baru Islam Dia tidak wajib berjihad kerana dia belum melakukan pekerjaan-pekerjaan yang asas. Dia pun tak faham mengapa berjihad ni. Dia, dia tolak daripada iman. Tapi berlaku walaupun dia excuse seorang orang Islam zaman Nabi di Madinah menjelang perangan Uhud. Menjelang perang Uhud. Dia dengar kata Dia baru Islam Dia dengar Nabi bersiap-siap nak keluar apa, -apa Dia bertanya Nabi Adakah saya wajib keluar apa, -apa Kamu belajar dulu Kamu perkuatkan dulu Kepahaman, komitmen dan sebagainya Tapi kalau saya keluar juga boleh tak Kamu tidak wajib Tak mesti. Gadak kalau kalau saya keluar boleh tak? Nak keluar bolehlah. Uh, kalau saya keluar perang ini, kalau saya mati. Apa saya dapat? Nabi kata keluar perang ini, perang jihad ini, perang sabri ini perang kerana Allah Taala. Kalau kamu buat pegang karena dia kamu mati, kamu dimasuk mati roh kamu dan kamu akan dimasuk dalam syurga syurga tu apa dah? Nabi Nikah jawab, syurga itu satu kenikmatan malah Ainun Raat, Walauudun Sami'an, Walakatadakal bebasar. Surga satu tempat tinggal yang nikmatnya kamu tidak pernah melihat itu. Se sebegitu dalam alam dunia ni kamu tidak pernah mendengar kemerduan suara semelu itu dalam dunia kamu tak pernah terlintas dalam dalam hati kamu itu itu yang kamu nak capai ke semua segala kesempurnaan kamu nak apa semua dapat dia kata izan akhruf kalau begitu aku kurang sebab tu dalam perang Uhud ni ada dua, dua siri siri pertama kita menang siri kedua kita kalah dia keluar pergi dia hati dia bulat pergi okay, perang perang yang pertama selesai kita menang Nabi tengok-tengok tengok orang yang beberapa orang yang meninggal awal tu. Kita tak banyak. Pergi awal. Kedua kita banyak meninggal. Berjumpa dengan dia. Dan Nabi tengok dia. Nabi tunduk. Dikatakan Nabi telah kucut dai dia. Bila sahabat tengok begitu yang jangan Nabi buat buat silam sdiri yang banyak syahid. Seorang tanya, "Lima fa'al tafu ya Rasulullah. Kenapa kamu buat demikian kepada dia?" Nabi kata, "Aku tenang buat dia saja." Allah nampakkan aku terus daripada dagah dia yang mula melitik di tanah tadi. Roh dia keluar bersama Jadi, dia ketika dia berdiri. Roh dia keluar tu, roh dia berada dalam syurga. Yang penuh dengan kenikmatan. Seaku so, aku cium dia itu pun roh dia berada dalam syurga. Ini orang yang benar dalam cita-cita kita Islam baru sangat je Tapi dia benar diri dia Sampai Dia mati Ruh dia dah masuk syurubar Yang selepas perang itu Dalam suatu Perperangan Perperangan khaybar Kentera musuh Tidak sebanyak Kentera kita Tapi kita kalah juga Pangkat pertama Allah turunkan Nak cerita seorang lagi pula orang yang Baru Islam juga Minta nak keluar mantani juga Nabi tak bagi pada molanya Akhirnya Nabi bagi dia Keluar perang Sama lebih kurang Senario Keluar perang Habis perang khaybar kita menang Apalagi kita menang khaybar Nabi membahagi-bahagikan Harta rampasan perang bagi pagi pagi Bagi pagi pagi sampai kepada dia ni orang orang yang baru Islam tadi ni yang keluar sama senario dia kalau aku keluar perang ni kalau aku mati aku dapat apa dapat syurga sampai tadi dia bagi dia tanya nabi wali mahadairatul Rasulullah dia untuk apa dekat ini وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ Tahuilah apa yang kau dapat Ghanimah itu dapat Allah ada Untuk kebalikan Nabi ada Dan bagi orang yang berperang Kamu orang yang berperang Kamu nak buat bahagian Dia kata لَمْ أَخْرُطْ lihada, أَخْرُطْ لِهَا أَخْرُطْ لِهُقْتَلْهَا أَخْرُطْ لِهُقْتَلْهَا Saya dalam kepala saya Saya keluar perang tadi ni bukan saya nampak Semua ni Saya tak masuk langsung dalam kepala saya Lepas menang perang ni dapat hadiat, dapat Rampasan perang ke Saya tak nampak Yang saya nampak pun Biar ditikam di sini Biar musuh Tikam dalam lubang kong ni Biar saya mati Masuk syurga Nabi kata kamu nak tanazul Kamu tak ambil tak apa ya, Aku tak nak Aku nak ditikam sini dia beralih dia beralih dari Nabi tu bagi ruang ke orang lain dia berjalan kan sistem ketika kan orang, ada yang mati belum dikebumikan dan sebagainya ada musuh ada orang kafe yang dia buat-buat mati rumah darah belakang dia dia mati dia nak panah Nabi tak jauh dia panah Nabi tu kawan tu beralih tup kena senang tanah itu kena sidni macam sembelihlah itu nabi panggil Syahid. nabi keluarkan dia katanya berkata kata, sadaqa hada hayyan wa majitan fa sadqa insan ini walaupun baru masuk Islam sadaqa hayyan Dia masuk itu dia benar. Dia bukan nak muka-muka. -buka. Dia masuk kerana Allah. Dia keluar pegang ini pun dia benar. Dia nak mati sungguh dia cakap tadi. Fa saddaqahu Allah. Allah benarkan apa dia nak. Litikam di sini. Mati. Nabi kata, wa ma'i fil jannah. Dia akan bersama aku dalam syurga. Yang saya kata orang yang benar luar dalam itu yang terhindar daripada munafiq ini sama begitu. Walaupun bagus Islam. Tapi kebulatan tu Allah itu naik. Cash. Cash. Itu yang saya menjadi rangsangan kepada sahabat-sahabat. Tapi tengoklah Khalid berangan-angan berdoa nak minta mati syahid dalam pegang. setiap hari kalau masuk pi perang kalau kita kata musuh tak kuat musuh lembek musuh lepot lepot tau lepot kalau dia susah tu kalau dia keluar perang nak musuh ramai hebat-hebat badan dia turun sono pasal eh? dia nak mati Said tak ada perang yang dekat dekat serta ibu dia Islam tahun 7 Hijriah zaman buka Mekah awal dia kafir tok Islam saya ke semua perang dia ada Akhirnya Dia Sakit Di rumah dia Di atas Tempat tidur dia Dia tahu dia nak mati Dia menangis Di depan istigi Anak-anak Kawan-kawan Dan Jiran-jiran ke semua Kenapa kau menangis Wahid Khalid Dia kata Allah Tidak tunai permintaan aku, tapi aku tidak kecil. Aku reda. Apa aku minta? Aku minta supaya aku mati dalam perang syahid. Lang yabqabi badani, kadra shibrin illa baynaq nateromhin. Wahdi saipin awak makhluk. Dia buka badan dia. Tengok badan aku. Tidak ada satu inci pun. Yang tidak ada parut luka dalam perang, ada depan belakang, ke semua faham. Wahai anak-anak, tapi aku sekarang akan meninggalkan alam yang panah ini. Aku akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala atas hamparan aku di rompung aku. Nada tiblah. Syahadah Ni kan Tapi bukan maknanya Dia tak masuk syurubah Tapi dia seronok kalau boleh Mati dalam perang syahid itu kalau boleh Tapi pelak saya kata Yang kawan tadi itu tak nak parut pun Tapi Allah pilih dia ada mungkin. Ada sebab Dia ini memanglah Khalid Masuk syurubah Banyak mana Sumbangan dia kepada Islam Tapi Allah tak nak pilih dia mati di atas hamparan dia rasa sebab, sebab, sebagai seorang pahlawan megah juga mati di medan perang tapi tak nantikah atau ke mana pun itu tanda kata Khalid tak kebal kalau kebal main paruik di mana main kita bajak nombor kebal punya mengarut Okey kerana itulah maka dikatakan Nyata ada padanya daripada uzur yang mengharuskan meninggalkan berjamaah Pada masalahan pada agamanya atau kepada dunianya Kesibukan dan sebagainya kesakitan bertinggal uh, Yang mengatakan uh, pada dunianya Kaul yang mengatakan wajib ambil akan seorang semahyang bersama pada rumahnya Tapi orang yang mengatakan dia wajib itu, bagi yang mengatakan wajib, dia kena berusaha untuk mendapatkan sekurang-kurang seorang di rumahnya semayang. Supaya sejahtera daripada dosanya, orang yang mengatakan wajib. Atau lepas makruh. orang dia lepas bahagian makruh. Supaya mencapai dengan pahala jamaah. Dan hasillah jamaah itu, imam dan satu makmum. Jika dengan anaknya, atau isterinya, atau kendakannya, Uh, Gundik Khadamnya uh, Housemate pembantu rumah Dan tiap-tiap Banyak jamaah, banyak afdal Ini senang kita faham dah Semakin banyak jamaah, semakin afdal Dan banyak pahalanya Kerana diberi pahala dengan Sebilang-bilang orang yang bersama-sama Ia semayang patutlah dekatulasmayang 2.5 juta. Jangan hajat bulan puasa beribadat di tanah suci di di Makkah Haram. Hadis sahih satu umrah di bulan puasa sama dengan satu haji yang dikerjakan bersama dengan aku. Bukan haji biasa ni, satu umrah Pada bulan Ramadan Tak dilu hajatan ma'i Tak dilu bersamaan dengan Hajatan ma'i Haji yang dikerjakan bersama dengan aku So, Nabi jadi mutawik Kita jadi jamaah Buat haji, ikut Nabi So, pahala itu Hadis sahil, hadis sahil Pahala itu tu dia sama dengan satu Umrah Dia bulan Ramadan satu yang keduanya semayang tarawai itu saya kata kalau satu juta orang semayang tarawai satu rekaat itu pahala dia sejuta rekaat itulah 20 rekaat 23 rekaat dengan semayang, semayang witir 23 kali sejuta aku tak terjiara su so, memang ruang cukup besar cukup banyak so, semakin banyak maka semakin bertambah pahala uh, orang uh, dengan dia dan bertambah labanya suci sembahyangnya lebih untung lagi pula jika sembahyang tadi sembahyang yang betul, sembahyang yang suci suci hati dan sebagainya isimu jika adalah imam itu orang yang salih semakin semakin salih imam semakin baik imam maka dia semakin baik tapi semayang, sah dengan orang yang pasik berimam dengan orang yang pasik sah, semayang pahala korang ni banyak ni tengok masalah pasik iyalah, oks Sebut tak elok, tapi kadang nak, nak mengaji sebut. Kita orang tahu tu si imam tu dia suka main nama ekor. Oh uh, macam si apa? Satu imam di sebuah masjid, bau ni dicangkak keluar, balik daripada tuduhan di mahkamah session begitu tu jadi imam semayang jumaat ketang semayang asap mahrid ketugas dia itu ah, saya kata jadi yang macam contoh saja sebab tu hukum ada semayang di belakang imam yang pasir semayang sah tapi kalau ada imam lain yang yang tidak pasir maka bagilah yang tidak pasir Ah. Bagat orang pula tak boleh. Saya tak boleh jadi imam dia boleh. Kalau saya balik perlis hari Jumaat. Si mayang imam kena datang jamaah ke tak saya tak tahu saya tak tahu. macam jemaah ustaz seperti ustaz baca khutbah ni. Eng kata o begitu. Bagi saya baca. Jangan Ustaz, mampuslah. <SILENGALAN> Dia tak boleh ada arahan. Imam tak boleh. Tapi yang saya pelik itu yang Di Langkawi saya boleh jadi baca khutbah, saya tak saya saya boleh jadi khutbah. Khutbah tak boleh baca di Langkawi jadi imam eh kutubah uh, imam boleh mengajar, sedang tahu kau, aku bukan Malaysia kot saya tak tahulah <tuh> An-Nur tak apalah nijik kita ni sebab kita balik ke sini bukanlah kata saya boleh jadi imam walaupun lebih baik daripada saya imam itu orang yang salih dan ahlul khair ahlul khair orang yang Nyata dia seorang suka buat kebajikan, buat kebaikan Dan salah, salah ini memang nyata orang yang baik Dan lagi disebut pada beberapa hadis, orang-orang tiap Langkah yang dilangkahkan oleh hamba Padanya berjalan, menuntut, berjamaah Pahala yang amat besar Itu yang dulu zaman Nabi dulu adalah Di syariahkan semuanya jamaah Umat Islam kesemua Suka nak sembahyang jamaah Memang semua semacam Nabi Maka orang-orang yang tinggal jauh Dengan masjid Nabawi itu Susah jalan Pergi balik-pergi balik Mereka datang Menjumpa dengan Nabi Minta Tempat Dekat dengan masjid Untuk mereka buat tempat tinggal Nak pindah daripada sana mai dekat dengan masjid Senang Keluar rumah pergi masjid Kalau masjid pergi rumah berulang mudah-mudah Nabi kata Kalau kamu nak pindah Aku cadangkan kamu pindah Lebih jauh sikit daripada rumah kamu yang ada Kenapa Rasulullah? Kerana Yang ada sekarang ni aku tahu tidak jauh sangat Kalau jauh lagi, bagus kerana tiap-tiap langkah kamu datang untuk sembahyang jama'ah. Allah bagi sepuluh pahala melangkah sebelah kanan. Melangkah sebelah kiri, Allah buang sepuluh kejahatan daripada kamu kalau kamu ada kejahatan. Kalau tak ada kejahatan, sepuluh langkah sebelah kanan pahala diberi. Sepuluh langkah kiri, sampailah kamu ke masjid. Seolah-olah kami reda tempat yang ada Uzzah jauh lagi sekolah sekolah tukil okay, tu so besoknya besoknya semua mereka datang ke masjid langkah mereka kesemua pendek-pendek kemarin langkah dia jauh, jauh kata nak, nak cepat punya rugi so pendek sepuluh sepuluh sebab tadi kena kira tu kawan-kawan saya pergi ke masjid saya tak jalan laki saya naik naik kereta nak kira macam mana dia kira pusingan roda Allah, Allah tahu dia tahu macam mana itu dah uh, yang maksud surat itu di surat 10 kebajikan dihapuskan 10 kejahatan banyak tu kalau dia berjalan daripada 1 kilometer ke masjid kalau 1 kilometer 1000 meter 1000 meter 2000 langkah ribu langkah kali dengan 10 ribu. pahala banyak lagi jauh lagi banyak pahala dihapuskan 10 kejahatan kalau kita ada kejahatan itu yang yang yang pengurahnya nak kata nak kata Allah tak adil macam mana nak tak pengurah macam mana ke buat kebaikan Dia bayar, dia ganti, dia balas dengan sepuluh. Buat kejahatan, dia tidak tambah, melainkan balas satu, satu kejahatan juga. Dosa satu, balas satu. Kebaikan satu balas sepuluh sampai tadi, sampai satu dua pun lima juta tadi. Semakin banyak semayang sempat buat kebajikan diganda-ganda ganda buat kejahatan ah itu yang tak adanya siapa nak kata lagu tu yang untung kita semua adik yang yang menguntungkan adik bila tak untung hang buruk baru, baru, baru datang mana zalim dah wa ya'fu an Allah ampun cukup banyak tu satu di atas yang diampunkan dan yang menanti sembahyang kemudian dia pergi sembahyang kita sembahyang maghrib tadi di samping kita berkuliah baca kitab ini kita tunggu nak sembahyang isyak ataupun sudah pergi ke surau pergi ke masjid tidak ada sembahyang aktiviti malam mereka lepas sembahyang maghrib tunggu sembahyang isyak so, menunggu tu macam orang yang pergi sembahyang jiharam jiharawi lah kita pergi Jepun dari maghrib, orang tak boleh lah maghrib sampai ke isya buat balik kadang, kadang tu kalau kalau pergi zuhur, zuhur sambung ke asar, sambung ke maghrib, sambung ke isya misalnya lah itu menunggu menanti sembahyang kemudian dia pergi sembahyang itu satu ibadat sengah daripada yang mendatangkan dirinya kepada Allah buat isya sembahyang maghrib. Kemudian ia duduk menanti sembahyang isyak dan yang menanti bagi sembahyang dibilangkan dia pada Allah orang yang sembahyang menunggu sembahyang itu satu ibadat macam sembahyang juga tunggu je. kan peluang tu banyak. Kalau kecepat sembahyang kita balik boleh tak masalah. Simak lagi peluang itu sebab menunggu itu dikel sama dengan sembahyang. padahal sembahyang sebenarnya lima minit menunggu tu satu jam yang menunggu tu di kerasmayang juga tu masa diberi pahala dan orang yang duduk pada tempat sembahyang sentiasa malaikat minta ampunkan baginya pada sembahyang terus berada atas tikar sembahyang malaikat meminta ampun bagi pihak diginya untuknya dan doakan dia hingga berhadas Kalau dia berhadas, malekat bongti berdoa. Sebab tu kalau berhadas, ah, gentut bata, bata air semayang, eloklah bangun pergi ambil air semayang semula. Kalau anda terkentut bata air semayang pada ketika itu, malekat tahu hangat terkentut. Dia bongti berdoa. Atau berkata, perkataan yang tiada ta'aluk padanya kebajikan. Lepas semayang, dia bercakap, bersembang. Bersembang pasal apa? Bersembang pasal saudara Hussein, pasal politik, pasal dunia, pasal mengata dekat orang. So, yang berdatang kebaikan tak apa? Muzakarah. Yang berdatangkan kejahatan itu tak berdatangkan kebaikan kepadanya. Dan demikian lagi setengah daripada pekerjaan yang cerita akan dia duduk dia pada saf awal. Yang ni lah yang Ada eh, yang tak gomong sangat ni Itu saya Kata Yang Psikologi tadi tu Tak tahu saya apa Tak tahu saya apa Kita pun tahu Kalau kita datang Semayang masjid Biasanya Ataupun datang ke Sinilah Nak sembayang Adakah yang datang tu semua Berebut tempat Soh yang pertama Tak nah. Berebut Soh yang belakang terutama tepi tiang atau tepi dinding. Tak apalah itu tu ada musyarahat dia <Glian> kata saya ada sleep ring saya kata okey. Tapi yang duduk sohib ketiga keempat ni kenapa tak mau duduk depan? Padahal Nabi kata la au alimannasu ma bis awal la atahu wal muhabbah kalau orang tahulah Kebajikan kebaikan yang disediakan oleh Allah buat orang, orang yang duduk di saf awal orang yang cacat akan datang merangkak duduk depan yang kaki tak ada tu dia akan akan habuan tu akan menyolok duduk depan juga maknanya yang disediakan tu cukup banyak pahala tapi kenapa orang tak mau aku takut jadi mang Mana ada duduk di sana? Beza tak punya mana. Beza sikit je. Datang duduk belakang dan depan. Yang depan ke? Ini. Akan dia duduk ia perasaan awal. Memenuhkan dia. Dan meratakan dia. Nak pergi rapat, rapat dan sebagainya. Karena membesar-besar sangat padilatnya. Yang terlebih muakad. Tentu ia berjamaah pada hari jemaat Allah Alam. Kita sampai sekat tu dulu. Să te adiești la Oh uh -huh.